Противне вино має ту єдину прикмету, що кисле. Якщо то правда, то, видко Бог не б'є буком. Ви про що, Дмитре? Про Річинського. Дочка йде заміж за кримінальника, а ще за такого, що буде там коротати свої дні до самої смерті. А то собі жениха вибрала». Чого ж ви радієте з чужого нещастя? Не питайте мене, з попом Річинським в мене окремі порахунки. А якби Річинські були мої родичі, то ви б зі мною теж порахувались? А думаєте, я перепрошую вас, що пожалів би? Панійко, ви плачете? Не могла довше стримати сліз. Навіщо було Нестерові так безвідповідально сіяти ласкавими словечками? Адже те, що сталося, могло статись і без тієї словесної фальші. Я вас ніц не питаю. Я вас прошу, не плачте. Сів коло неї на бамбетель, підсунувши свою руку під орисені плечі. З мене такий опришок, що ади... Чоловіка можу вбити, коли маю помсту на нього. А на бабські сльози я перепрошую вас. Слабий єм. Чого? Ну, чого?» Витягнув з кишені акуратно складену хустину, від якої занесло тютюновим самосадом, і став вимакувати сльози поміж її вій, поволі, але з настирливою послідовністю налягаючи корпусом на панійку. «Що ви, Дмитре, дайте спокій!» Її безвольний, кволий голос тільки додав впевненості, що його діям. «Запізно, молодице, я ж тобі говорив, що я опришок!» Орися зробила ще одну фізичну і моральну спробу звільнитися з підтягаря його тіла. І в ту ж мить Усвідомивши собі, що не дасть ради Геркулесові, з розпачу закинула йому обидві руки за шию. Подразливий запах кінської стайні одурманив її до решти. За вікнами була вже ніч, коли Орися стала взуватись при свічці у срібному ставнику. Припинила шнурувати другий черевик, і раптом розкотисто засміялась. «Ти чого?» – спитав Савицький не без цікавості. Дотепер якось не доводилось йому бачити, аби баба реготалася після любовної пригоди. Дідько його маму знає, може то в панів так водиться?» Я подумала, ох, я подумала, що то за сенсація буде на все покуття, як у моїх тестів з'явиться внук. Що? Злість, презирство, зненависть, що водночас прозвучали в його окликові, заскочили Орисю так, що відчула, як сціпеніла їй потилиця. «Не бійся!» – я хидно усміхнувся. «Не народиться!» «Якби мені було все одно...» Кого мій син буде мамою кликати, то він давно був би вже на світі. Але мама мого сина у криміналі. А я хоч простий мужик, перепрошую вас, панійко, але своїм насінням не розкидаюся. Кров відпливла Орисі з обличчя, і воно стало холодне. Вона торкнулася його пальцями і не впізнала під ними своєї шкіри. Їй хотілося схопити ставник з запаленою свічкою і заїхати тому хамові по голові. Критичний момент минув, і Орися зітхнула з полегкістю. Слава Богу, що розсудок взяв верх над розгуканими нервами. «Ти що, мой?» – навмисне ужила делікатного слівця. Почав розрахунки з річинськими – а якби і так, то що? Колись треба початок зробити, розсміявся їй у вічі. Бувай здорова, файна молодице, та не бануй, що час стратила зі мною. Насадив капелюх на потилицю і вийшов з ванькіра, насвистуючи мелодію знайомої Орисі Коломийки. За якийсь час Ілаковичева спорога порога входових дверей корчми Гукнула у темінь. «Гей, Василю, подавай коні!» Коли бричка під'їхала, Орися скочила на переднє сидіння, вихопила вішки з рук фірмана, взяла батіг і почала пужалном періщити кінські зади. Спантеличені та настрашені такою поведінкою, коні рвонули на вулицю, мало що не перевернули брички, Зачепивши переднім колесом обвалитенську бочку з дощівкою. На гостинці невістка отця Ілаковича, якби до решти зійшла з розуму, гнала коні, начеб табун вовчий біг за нею. Ще добре, що з огляду на пізню пору ніхто не попадався на шляху, а то нещастя було б готове. Коли увігналась на приходство, коні і вона сама стікали потом. Ольга Річинська захворіла ревнощами. Недуга навістила її у сні, коли ні розсудок, ні воля не могли дати їй належного відпору. Раптовість захворювання нагадувала початок занедуження Нелі. Хоч і її хвороба, як говорили лікарі, мала свій інкубаційний період. Мала господинька стала страшним відкриттям для себе самої. В її нутрі, як виявилось, була ще одна, незвідана досі комірчина, про існування якої вона не мала поняття. «Невже ж я можу бути і такою?» – запитувала себе. Пригнічувало її те, що ні до кого іншого не могла звернутися з цим питанням. Розсудливість, велика душевна рівновага, саможертвенність, а наді все глибоке, хоч і неефектне, на перший погляд, почуття дівочої гідності. Всі ці добрі якості її натури що за них і отримала вона почесне названня Мала Господинка, тепер лежали перелякано ниць перед потворою в її натурі. Єдина особа, яка могла б зрозуміти Ольгу, вмерла. Як часто згадувала вона тепер тітку Христину і як розуміла мотив її розпачливого кроку, Ольга почувала себе з нововідкритою коміркою у своїм внутрі, наче в глухому лісі сам на сам страшним допотопним звіром. Наступила на неї незнайома, велетенська, може, ще мезозойська темна потвора, а вона не могла неї ні втекти, ні сховатись, бо куди не ткнулася, куди не метнулася б, всюди натрапляла на її кліщинаті лапи. Ненормальність реакції на заяву Сташки, що вона спала з бронком заваткою? була й в тому, що звістка ця не була аж ніякою новиною для Ольги. Він же сам назвав колись Ользі Стаху своєю фактичною жінкою. Невже ж і ця хвороба мала свій, який довгий, Інкубаційний період Шалені ревнощі Спустошили все нутро Малої господиньки Стали вони для неї Свого роду манією переслідування Коли увечері ставала навколішки До щоденної молитви Сама відчувала, що Більше грішить, ніж Очищається від гріха Мала сердечний жаль Болючу претензію Добронка, Що посмів не дочекатись її, Долею йому сученої. Хотіла неможливого супроти фактів життя, Хотіла абсолюту в коханні, Все віддати і все взяти, Бути для нього тим, Чим він скоро станеться для неї, Початком і кінцем. Мав бути, як і вона, без досвіду у цих справах, без спогадів, без можливості порівняння. Мали бути для себе першовідкривачами і вчителями заразом у великій тайні природи. Тільки їх єдине кохання мало бути поезією. Хотіла, ах, як хотіла цього, щоб колись-колись, як кінчатиметься їхня спільна путь, він міг їй сказати, «Ти була єдина жінка в моїм житті, а вона, щоб могла йому відповісти, «Ти був єдиний мужчина, якому була дана ласка дістати мене». Одночасно Ольга розуміла всю марність своїх запізнілих, неможливих претензій до Бронка, але нічого не могла вдіяти з собою». При зустрічах з ним була маломовна і стримана. Не уникала його пестощів, але не йшла їм на зустріч, як раніше. Сиділа з віддутими загнівано губами, з хмурним, блукаючим поглядом. «Ти приховуєш щось від мене?» Не питав, а відразу констатував Бронко. Котрогось вечора, коли знову повторяв це саме, Ольгу прорвало, ти її любив, а я ніколи цього не заперечував. Тоді на вулиці легіонів вона видалась мені такою вульгарною, такою негарною, що я не вірила, що вона могла тобі коли-небудь подобатись. Але пізніше я змінила свою думку. «Ти ж любиш сильні враження, а вона така стихійна». Я бачила тоді на містку, яка вона була роз'ярена та отчайдушна. В неї є той злий вогник, який, напевно, може захопити. Тільки не переч, прошу. Я знаю, я маю перечуття. Бронко, що бавився олиною косою, притиснув дівчину до грудей. А я ж сказав уже тобі, що не заперечував ніколи і не заперечуватиму. Може, так і повинен поступити галантний кавалер. Але це була б брехня. Ну, одним словом, свинство з мого боку. А я, маленька, свинею ніколи не був і не хотів би нею бути, навіть для спокою твого серця. І що з того, що я її любив? Любові не можна порівняти поміж собою, хоч вони і складені з однакових елементів. Мені здається, що кожна любов інша, не схожа на попередню, хоч і всі на світі любові, як я вже сказав, сестри поміж собою. Поетично сказано, правда? З єдиним мірилом, слухай, так мені здається. Сили любові є глибина сліду, який вона залишає по собі. «Та ти і досі її любиш?» Сказала вперто з нагніваними губами. «Тепер я люблю тебе, і тільки тебе!» Хотів знову притилити її до себе, але вона відгородилась ліктем. «Хіба ти цього не відчуваєш?» «Я тобі, слухай!» Скажу ще щось смішніше. Мені здається, що я тебе любив, заки взагалі ще побачив. Ще, може, десь з тринадцяти років, відколи мені взагалі почали снитись дівчата. Так-так, моя біла панно. Слухай. Розплітав і заплітав кінчик коси. Може, навіть і раніше. Може, з тієї пори відколи я став захоплюватися всім музичним і кольоровим. В тебе був такий період? Ти слухай одного дня. Могло мені бути тоді дев'ять-десять років. Я цілий день пробродив за Катеринкою з рожево-зелено-жовтою папугою. Хто його знає? Може, то була прелюдія моєї любові до тебе? Хіба людина може знати все, що в ній твориться? Бачиш, коло тебе я вже й філософом стаю. Ти маєш рацію. Людина не може знати, що з нею може скоїтись. Я теж колись ніколи б не припускала, що буду з розуму сходити з ревнощів до вбивці покійного татка. Ти маєш рацію. Проте сказала сама собі наперекір. «Яка ж то прелюдія була, коли ти не міг дочекатися мене! Як же ж це не відповідає одне одному?» «Ти сама не віриш в те, що говориш, Оленько. Ти хочеш, щоб я сказав, що Стаха перша чіплялась мене чи вішалась на шию?» А навіть слухай, навіть коли б і так, то яке це має значення тепер? Тепер, коли є ти і я? Слухай мала, навіть коли б ініціатива йшла від неї, то що? Невже ж ти вважаєш, що я настільки слабосилий, що не міг би опиратись спокусі в таких випадках, на мою думку? Немає більш винних. Вина, якщо це взагалі гріх, коли двоє любляться, повинна ділитись порівну. А чого ти її кинув, коли так любив? Оленько, не треба. Ти знаєш більше, ніж я, може, хотів би. Ти сама тільки що сказала, що в тебе добре розвинуте перечуття. Я можу сказати тільки те, що моя історія з Стахою ані така романтична, ані така вульгарна, як донеслося до твоїх вух. Справа ускладнювалась ще й тим, що я пробував на ній свої політично-педагогічні здібності. Поганий з мене вчитель, маленька. Нічого з того не вийшло. І тому ніколи не провокуй мене, «Щоб я жив жінку, з якою був колись близький. Ти хочеш мені ще щось сказати, правда?» Ольга думає, як він мене музично відчуває. Це наша перша суперечка, відколи ми належимо одне одному. Він поводить себе як справжній мужчина. Його є за що любити». «А ти вгадав?» «Я не вгадав. Я відчуваю. Знаю, напевно, що так». Ольга ховає лице в нього на грудях. «Банальний жест в літературі, такий індивідуальний в житті». «Я боюсь тобі про це сказати». «Боїшся мені сказати, Оленько?» «Уяви собі, що так». Боюся, що після того ти розчаруєшся в мені. Я хочу сказати, погано подумаєш про мене як дівчину. Ти не образишся, як я скажу щось не зовсім делікатне. Не знаю. Сама думає, як же я можу образитись, коли люблю? Як же ж він може образити мене, коли любить мене? Кинь, ти мала свої попадянські фанаберії. Що це значить? Ти погано про мене подумаєш. Я збираюся все своє життя зв'язати з тобою. Я по таких труднощах йду до тебе, а ти мені? Погано подумаєш про мене, як дівчину. Виходить, що й досі не знаю тебе, чи як? Ну, чого знов губки віддула? До речі, тобі ця міна дуже до лиця. Я тебе слухаю. Ольга мовчить. Я тебе слухаю, щіпає її за щічку. Ну, чого ти така? Ти говори, а я буду на тебе дивитися. В російській мові є таке гарне слівце, як «ненаглядная». Ти моя ненаглядная. Пам'ятаєш, як я вдивлявся в тебе, не маючи ніякого права на це, тоді на концерті Мединського. Та я не даю тобі слова мовити, говори. Ти говори, а я буду на тебе дивитись. А ти, слухай, зовсім інша ввечері. Така сама гарна, як в день, але зовсім інша. Але я вже мовчу. «Буду тільки дивитись на тебе!» «А я не хочу, щоб ти тепер дивився на мене!» «Це не попадянські фанаберії, бронусь, а великий, важкий сором!» «Я буду говорити, але отак!» Вона щільно притислась лицем до його грудей. «Аби ти мене не бачив!» «Слухай, я не знаю, як тобі сказати...» Одне слово, дівчата кажуть, що хлопець, який вже зазнав жінки, ти знаєш, що я маю на думці, вже не може обійтися без цієї близькості. Боже, як мені соромно, як мені страшно соромно говорити тобі про це. І тому такі хлопці, хоч і люблять кого іншого, ходять до непорядних жінок. Брунусь, я мушу тобі сказати, що якби ти таке зробив, ми мусили б розійтись. Я не знаю, може це тобі видається смішним, може наївним, але клянусь тобі пам'яттю татка, що я тобі такого не могла б простити. І тому, коли ця річ у вас, чоловіків, така вже необхідна, коли вже так мусить бути, як дівчата говорять, то я... Тільки ти не подумай погано про мене. Благаю, я готова на жертву. Я стану твоєю таємною, ну, нелегальною жінкою, доки ми не узаконимо свій зв'язок. Не треба, бронусь. Не хочу, щоб ти бачив моє лице. Почув як ридала в собі. Ніжно, по-братськи, погладив їй волосся. Був до того схвильований, що не міг поки що слова видобути з себе. Коли б не боявся її настрашити, взяв би на руки і поніс перед собою, як свою найбільшу чоловічу перемогу, як трофей, якому немає ціни. Дріб'ятко хотіло віддати йому те, що вчили його вважати найбільшим скарбом дівчини – його біла панна. Та чи посильно ношу бере він для своєї грубоватої натури, в'яжучись з цією весталкою? Вона навіть не квітка взагалі, а біла троянда з невідпорними крихкими пелюстками – Посильно, вперто відповідає тому в собі. Бо ця ноша, брате, дасть мені сили взяти будь-який тягар на плечі. Дівче, ти моя, і це правда, правда. Стиснув її в обіймах, але зараз же звільнив їх. І відчув, як вона вся застигла зі страху. Не бійся, серце, я не рушу тебе. А тому не рушу, що настали дуже непевні часи. Такі непевні, що кожне наше побачення може бути останнім. А я не хотів би залишити тебе, ніби надкушене яблуко, аби якийсь дурень пізніше не збиткувався над тобою та не обзивав тебе мою непоручну. А найбільше тому не рушу тебе, що я, Страшно захланий на тебе Коли вже має бути наше свято То, як кажуть гуцули Хай буде Великий день Я ж тебе так вистраждав І тому хочу великодня А не краденого в поспіху Хочу бачити тебе в ліжку В довгій нічній льолі З заплетеною м'яко на ніч косою щоб не наслуховувати шереху, щоб не насторожуватись від рипу дверей у сусіда, щоб не тримати на одягу, щоб не думати, як за високо вікно від землі. Хочу, щоб наше свято було повне щастям до кінця. І я теж, і я теж, думає Ольга. Хочу підійти до тебе, як віруючий до причастя. А то, знаєш, ти і досі видаєшся якоюсь русалкою. Тримаю тебе у своїх обіймах, чую, як б'ється твоє серце, і все ж здається мені, що це сон, що й тепер для мене більш намріяна, ніж дійсна. Ти, ти, чудо моє, казка моя. І після всього цього після цієї великої жертви, яку ти, дріб'ятко моє, хотіла принести для мене, я мав би йти до продажної жінки. Та я за таке, скоріше б собі око виколов. Дівчата казали, і я думала, ага, дівчата казали, а тепер ти мені скажи, хто дав тобі право Бо мені здається, що я... Ні, вважати мене за такого слабовольного, такого безхарактерного. До речі, пригадуєш собі, маленька, як я тобі говорив, що ми багато можемо, коли захочемо? Я тобі навіть грозив, ти забула. Як ти можеш так говорити? Я не забула жодного твого слова». Я ж їх так часто повторюю в думках, коли тебе нема зі мною. Так, а я й не знав. Я ж тобі грозив, що коли дуже захочу, то зроблю й таке чудо, що панна Річинська не гнатиме мене від себе. І сталося чудо. Люблю тебе, поцілуй мене. Взяв її голову у свої руки, і поцілував, як свою дружину, Що вийшла йому на З порога їх хати. Будемо відтепер, маленька, Вважати себе за чоловіка і жінку. З цієї хвилинки Не зватиму тебе маленькою господинькою, Але своєю дружиною. Скинув піджак І розпростер його на траві. Хочу, «Щоб ти полежала в мене на руці, ти ж моя жінка!» Взяв її попід коліна, з ніжною обережністю поклав на піджак. На темному фоні саду продовгаста біла пляма. Його кохання, його божевілля, його дружина. «Я ніколи не забуду, маленька, того, «Що ти хотіла вчинити заради мене?» «А я тобі теж! Я тобі ще більше не забуду! Боже, як я боялась!» По пташиному втулила свою голову йому під пахву, наче під крило. Бронко повернувся боком, аби поцілувати її. Ольга здригнулась. «Ще не займаною?» Стала вже жінкою. Бронко зайшов до Рити Валевської з надією здибати там Бориса Каменецького. Підозрілим щойно видалося б, якби Каменецький перестав бувати у Рити. Мав передати Борисові важливу відомість. Недалі, як учора, дізнався, що в Нашівських Карпатах Є ще дві партійні організації, яким досі невідоме рішення комінтерну про розпуск КПЗУ, і вони продовжують свою діяльність. Поза тим, Бронкові взагалі хотілося побачити Бориса. Стужився за ним, хоч і вважав, що саме це слово замало чоловіче, а тому і не повинно мати місця у взаєминах між мужчинами. Риту застав за столом, заваленим шкільними зошитами та словниками. Стіл Либонь заради правильного освітлення стояв не поздовж, як цього вимагала б економія місця, а впоперек кімнати. Знайомим духом війну на Бронка від цієї малої надміру високої кімнати з одним варшавським вікном у сад. Широкий тапчан, застелений ловіцькою у яскраві смуги, домотканою варетою, займав половину всієї вільної площі. Кремові стіни були заставлені постелю вузькими стелажами, запханими книгами різного формату. Над стелажами висіло кілька дереворитів на тему. Катеринської природи